Dietă. Consumând doar ceai de tei, când privesc la scurte poale, găsesc vorbă cu temei. Teiui de esență moale. Paralelism În conducere constat că am mai făcut un pas. Rușii au dumă de stat, noi avem dumă de nas. Evoluție. Drept șantier național aveam canal după canal. Acum, privind prin noi vitralii, avem canalii și canalii. Zodiacală. Cum mai ești în dragoste eșec, i-a grăit iubita matinal, zodiacul te-a sortit berbec. Tu ai dovedit că ești batal.